Cine este Cristian Dogaru? Nu știu dacă am eu o final, chiar e eu final, pentru că orice definiție e o fotografie a unui fenomen și care așa că devine repede perisabilă, da? ca să nu răspau mai la întrebarea asta. Cristian Dogaru e un inginer fără vocație care stă cu vreo 10 ani și ceva în presă și pe timp a descoperit că domeniul pe care l ales să începe să sfărăie atât de secți încât se gândește la un nou refugiu. Da? Până atunci, să spunem să pun de am trecut ca să nu colec întrebarea. Am început cu uh, jurnalist de radio la Radio București și am trecut prin câteva uh, publicații, prin câteva publicații care erau în format print atunci, banii Noștri, evenimentul zilei România liberă, Business Standard și de departament în Business Standard la banii noștri până la șef începând din 2001 până în 2008 și apoi am terminat în presă online. Banii noștri care deveni să ne întâlnim online și acum hojios. Așa foarte pe scurt. Următoarea întrebare ar fi care sunt elementele principale care au contribuit la succesul tău profesional și când spun asta mă refer la uh, jurnalism pentru că despre domeniul ăsta vreau să te întreb. Da, dacă am recitat mai bine 10 ani în domeniul, mă pot conștirea un și implicit având un care succes, pentru că rotația cadrelor e mare, să zicem așa aici. Din anul a pe care am preluat-o din formația mea tehnică, să zicem că a fost una din calitate, și pe ultima astrometri nu că m-aș lăuda, dar o orientare spre interesele cititorului, mult mai mult decât spre cele ale eventualului plătitor de ramă sau grupului de firmă din care ar fi făcut parte publicația Înainte de criză, nu cred că am văzut pe cineva, vorbind de riscurile creditului, de anumite canele care le-ar fi pregătit băncile, de valide super optimiste care le făceau brocării de și bulele, pentru că, până a treia din reglama pe care o plătesc, cei pe care scrie și-a greu îți permiteai o părere critică. Eventual, cei mai nu curajoși, cei mai, cu anumit Deontologic, strecurau în articole anumite semne de întrebare, fără să scrie clar negativ pe un anumit domeniu. Și atunci, cititorul era de multor derutat, ca să nu zic chiar deturnat de la adevărata natura a fenomenului. Păi atunci, în situația asta, într-adevăr, complicată și cu zone de gri, care ar fi rolul jurnalistului economic în cadrul presei scrisă? Și nu numai al presei scrisă. Păi să aibă o privire, o abordare absolut independentă, să nu facă fac abstracție de interesele patronului și de interesele furnizorului de, de venituri, adică cel care plătește reclama, și să abordeze articolul sau să-și să argumenteze punctele de vedere gândindu-se în primul rând la cititor, la consumatorul final. E destul de greu de făcut, dar cred că e imposibil și, din fericire, în momentul de față, jurnalismul tradițional e concurat de un jurnalism care apare sub forma celor care întrețin bloguri, care nu depinde, sau ce mai mulți din ei o fac din pasiune și nu sunt condiționați de niște venituri imediate, așa că apar puncte de vedere și analize de multe ori mai documentate și mai competente decât cele făcute de jurnaliști uh, tradiționali, Dar crezi că, mă spus că te întreb, că dacă ai, am mers pe, pe ideea asta, crezi că blogurile, chiar dacă sunt uh, ținute de specialiști într-adevăr de marcă și analiști cu state în domeniu, crezi că pot să ajungă ele la eu știu, uh, penetrarea în rândul cititorilor care o face la ora actuală presa uh, scrisă? Pot să ajungă eu la așa văd, uh... o audiență mare? Nu imediat, dar să ne gândim unde erau blogurile cu trei ani. Nu erau nicăieri, practic nu nu existau, dar uh, văd audiențe în creștere în zona asta și uh, tiraje, în scădere și uh, mai puțin interes din partea publicului în zona preții tradiționale. Pe undeva se vor întâlni, adică va exista un punct în care numărul de cititori va fi apropiat și poate și veniturile vor crește în zona asta pentru că crescând audiența vor crește și veniturile. Totul este ca cei care fac blogging de specialitate și cei care își întrețin blogurile să nu cadă în tentația pe care, cu, cu care s-au confruntat jurnaliștii la un moment dat. Da, adică când încep să pui advertoriale în loc de o analiză onestă, deja nu mai vorbim de blogging onest, vorbim de publicitatea mascată. Sper ca cel puțin o parte dintre blogării și de cei care fac uh, site-uri de specialitate, financiar, broncan, vreo bine acum, să rezite tentația asta. Și oricum, e, e, e o completare față de jurnalismul clasic. Ai mai multe resurse de informare și poți să uh, se pare mult mai bine și să faci o părere mult mai clară dacă privești la ambele direcții. Evident. Hai să trecem un pic de la zona profesională și să mergem spre, eu știu, beneficiarul muncii tale, spre omul de rând. Și vreau să te întreb în contextul crizei actuale, economice și financiare, care ar trebui să fie abordarea omului de rând pentru a-și îmbunătăți situația financiară? Da, nu știu exact la ce punct al crizei ne aflăm. Eu zic că no, ce mai rău nu e în spate, s-ar putea să fie în față. Poate nu imediat în față, dar s-ar putea să fie în față și așa că ar trebui să ne orientăm spre diversificarea plasamentelor în mai multe valute dacă ai cheie și în mai multe genuri de active dacă deja ai făcut achiziții. Adică toate ouăle în vremurile astea tulbure, tulburi ținute într-un singur coș nu e de recomandat și nu a pe nimeni să o facă. Nu știu care va fi următorul. mizez totuși pe un pint deflaționist după toți euforia care a urmat, dobânzilor zero care s-au practicat de băncile centrale, banii pompați gratis în piețe, s-au dus pe burse, s-au dus pe piețe de mărfuri și atunci lumea a fost derutată, a crezut că vine un val de inflație, unii chiar au zis hiperinflație, da, eu cred că pe măsură ce relaxarea monetară începe să, să ia sfârșit, pe măsură ce dobânzile cresc, va urma un val deflacionist și atunci, cu adevărat, cei care și au păstrat rezerve ar putea să facă niște achiziții. Până atunci îți banii, o parte importantă în și îți ții bani în mai multe genuri de active, te gândești care vor fi cele mai afectate pe scenariul deflaționist, te gândești ce achiziții să faci în ideea în care e doar temporar, scenariul deflaționist și apoi o să urmeze în final o perioadă de inflație. Mă rog, diversificarea e cea mai bună sfată acum și cea mai bună decizie în vrengă suletul. Hai să mărim un pic orizontul de timp și să ne gândim Că suntem să facem așa o, o simulare, să ne gândim că suntem spre sfârșitul crizei economice, odată și odată o să vină și sfârșitul ei, și uh, urmează ieșirea din criză. Care crezi că ar fi oportunitățile economice și financiare uh, care vor fi la îndemâna populației, nu vorbesc de eu știu, instituții sau investitori care au portofolii uh, mari, deci la îndemâna omului clasei de mijloc care are ceva bani puși deoparte, ce crezi că ar putea să facă ei ca să, să aibă un avantaj odată cu ieșirea din criză? Aici e discuția mai lungă, dar dacă vorbim de, strict de faza următoare pe care o văd deflaționistă, cine are niște bani puși deoparte ar putea să vizeze uh, genul de active, foarte să zic așa, uh, vor urma corecții pe acțiunile companiilor miniere. Resursele nu sunt regenerabile, populația tot crescut, s-ar putea să conteze foarte mult dacă poți cumpăra jos acțiunile companiilor miniere, cum spuneam, ale minelor de aur și argint, dar nu la prețurile astea ale aurului și argintului, adică automat aurul și argintul fiind foarte sus și prețul acțiunilor companiilor miniere foarte sus. Trebuie așteptați niște corecții. Da? și putea să fie foarte interesant de cumpărat la un moment dat, iar companii care sunt în agricultură, în România mai puțin, dar afară găsim așa ceva. Deci nu m mai duce în zona asta financiară care a fost umflată ca, ca un balon în ultimii ani, chiar dacă vor suferi din nou scăderi acțiunile băncilor, nu, nu m-aș mai băga pe ele a am mers figura asta în 2009 când și-au revenit cel mai mult și la noi Betfiu a fost creșterea cea mai puternică din minimul atins în martie 2009 deoarece nu aș mai repeta figura dacă urmează în cumva val deflaționeriu și dacă vor fi iar jos acțiunile bănciori cred că petrecerea asta că am terminat piața creditului, lumea e deja supraandatorată și nu știu cine ar putea să mai vine să ia credite cum s-a luat din 80 ani, în 80 încoace, poate marțienii da <laughs> Înțeleg că din punctul ăsta de vedere uh, ai putea spune sau nu vreau să anticipez uh, răspunsul tău, uh, cum privești uh, odată cu ieșirea din criză zona uh, imobiliară? Aș vrea să mai fac încă o precizare legat de plasamente. Asta ar fi strategia pentru uh, perioada post Pe, Pentru post perioada uh, sau dacă valul următor e deflaționist, asta e cea mai bună strategie. Eh, uh, eu cred că Există însă un risc foarte mare pentru cei care au ceva economii, ca rău să nu se termine cu perioada asta de deflație și, la un punct, să ne aștepte o nouă ordine monetară, să zic așa, un nou bretonuț. Pentru că. Nu mai în felul ăsta Se vorbește de așa ceva. Da, nu mai în felul ăsta vestul poate reintra în competiție. sau acum datorii foarte mari, deja China începe să renunțe la o parte din rezerve în dolari. Nu știu cine o să mai le cumpere bonurile americanilor pe termen mai lung. Și cred că se va reseta cumva sistemul, se va. vor face nou dolar, vor face nou coș valutar în care o să intre probabil și prețioase pentru credibilitate, dar tare mi-e frică că să nu urmeze o uh, spoliere a celor care au foarte mult bani de hârtie într-un anumit punct. Nu știu cum se va face, dar cred că nu, asta e inevitabil. Adică sunt două posibilități. Hiperinflație cu costurile ei sociale aferente, pe care nu știu dacă și-o dorește cineva, adică să se distrugă valoarea datorilor acumulate printr-o nouă valoare a banului, sau o nouă ordine monetară, un nou bretonuț prin care să zic că creditorii ne pare rău pentru voi, pierdeți o parte din bani, dar nu nimic, uite, facem o nouă, o nouă monedă care va fi mult mai sigură, acoperită o parte în aur, o parte în argint sau cum vor dori, o parte în petrol, cum vor dori, dar altfel nu văd cum s-ar putea trâi datorile care s-au acum până acum. Piața imobiliară, cum o văd? Păi nu o văd foarte bine, având în vedere că uh, euroborul a fost până recent la minim istoric 1%, acum a mai saltat un pic, pe dolar e dobânda de referință la nivelul mării, deci orice creștere a randamentului pe piața monetară o să ducă la un nou șut în posteriorul pieței imobiliare, pentru că cei care au credite vor suferi din nou pentru că le vor crește ratele, că sunt Având credit pe tradă lungă, dobândă e legată de unice de referință și nu văd cum și-ar reveni în eventualitatea unei creșteri de dobândă. Economia, deși mi se oferă cifre frumoase, să nu uităm că s-au pompat miliarde ca să obțină o creștere a de PIB pe afară. Deci nu o să vină venituri mari care să supinească creșterea de dobânzii. Deci nu, nu văd o mare oportunitate pe piața imobiliară în prezent. Poate din exploatări silițe. Da. Adică, dacă ai bani pregătit și resurse disponibile să ar putea să cumpere și mai mult Și după ieșirea din criză, când urmează o nouă creștere, cam cum estimez că o să urmeze, o să intrăm într-o nouă bulă imobiliară sau revenirea va fi înceată, cum se întâmplă în Japonia de 20 ceva de ani? Dar, lui, nu acesta. cred că în imobiliar s-au făcut toate excesele, toate aceste care se puteau Posibile. face în imobiliar. Cine a avut datorii de acumulat, de acumulat, Acum, cine să, care să fie nou val de datornici care să împingă în sus cererea și împingă în sus prețurile? Nu prea văd de unde o să vină. Așa că cel mai, cel mai fericit scenariu ar fi să se stabilizeze, oricum, sau să, cel puțin să încetinească ritmul de scădea a prețurilor pe imobiliar. Nu văd să mai... Generația noastră nu cred că vor mai verdea prețurile din 2007 prea curând, decât în scenariul hiperinflaționist. Da. Următoarea Rugăminte ar fi să împărtășești cu cititorii milenarului Mioritic cea mai puternică metodă, tehnică sau recomandare din domeniul tău profesional, deci din domeniul economic, care să-i ajute în mod practic. Păi aș vorbi de greșelile, cele mai mari greșeli care le-am făcut eu. M-am -am cantonat în lectura celor care, îmi, care aveau aceleași păreri sau care mântăreau prile păreri. De multe ori asta m-a costat pentru că n-am văzut schimbări de direcție în piețe, n-am văzut dimensiunea reală a unor fenomene. Când citești sau asculți doar pe cei care îți dau dreptate sau cei care te confirmă în reacționamente, nici să nu vezi păduri din cauza copacilor unor. Adică risc să n-ai o privire de ansamblu corectă. Așa că le recomand să fie deschiși și să citească mai ales pe cei cu care nu sunt de acord. Pentru că în felul ăsta o să aibă o părere corectă. Apoi, ca strategie, nu i-aș recomanda nimănui, deși e convins de uh, calitatea bună a unui activ, sau îi se pare că face afacerea vieții, mai ales pe burse asta, să nu-și bage toți to banii -o într o dată uh, într-un singur titlu, într-o singură categorie de active. Totdeauna se investește treptat, în special în acțiune aici. Pornă cu 10%, crește mai bați 10%, uh, a crescut în continuare, crești poziția acum cu 10%, adică face un fel de piramidare pe direcția bună. Dacă ai cumpărat ceva la bursă și piața începe să scadă, nu te repezi să uh, supra să mai bagi în 10% ca să ai o medie mai bună. Am mai scăzut, mai bađi în 10% <laughs> să mai recuperezi pe medie. Nu, am mers în direcția dorită, continui să investești. Uh, nu ești pe direcția bună, te oprești, ai o pierdere de 10%, ai închis poziția. În felul ăsta nu riști decât 1% din capital. Cum s-a făcut în 2008 de cei care până au oportunități. Piața continua să scadă, brokerii le dădeau semnale încurajatoare, uite ce bine stau acțiunile din punct de vedere fundamental, punem mâna și cumpără, și au tot cumpărat și le au stat din ce în ce mai bine pe măsură ce cumpărau și când pierduseră 90%, erau extraordinare de bune. Dacă că cine și investise banii la scădere de 30-40-50%, deja nu mai avea ce să facă. Așa că nu mergem împotriva pieței și nu îți banii într-un singur emiter din o dată. Investește, ești alunat, pe direcția bună, n-ai o închis fără regle. Care ar fi mesajul tău pentru tine care adică pornesc în viață, mai ales în situația de astăzi? Ce trebuie să facă ei pentru a obține, în ciuda greutăților, succesul dorit? Cel mai bun sfat, cred că ar fi să-și țină mintea deschisă, pentru că eu nu pot să dau acum o recomandare de genul pregătiți vă în domeniul X, va fi de mare viitor, pentru că la modul în care merge progresul tehnologic acum, la modul în care apar și dispar oportunități în piețe, sfatul nostru s-ar putea să fie perimată în câteva luni, poate în câteva săptămâni, așa că să clocești pe niște cunoștințe acumulate în facultate speranța că toată viața vei profesa și le vei folosi, mi se o de greșită, dar cu mintea deschisă poate suplini o eventuală disgrație a domenului pentru care te-ai pregătit și cu timp minte deschisă poți să faci ajustările parcurs. asta e principalul să fac. aibă o minte deschisă, să privească mai multe direcții, să asculte mai multe și inclusiv pe cei care cu cei, pe cei care, cu care nu sunt de acord și să nu poartă -o chiar de cal Cristian, îți mulțumesc foarte mult a fost un uh, interviu deosebit de interesant sunt sigur că tinerii și numai tinerii o să aibă informații în el care să-i ajute acum și în viitor în, în domeniile pe care le-am abordat. Mulțumesc! Mulțumesc și eu!